Nu-mi far trist și neînțeles Puterea mea o leagă Și cu nimic nu m-am ales Din viața mea întreagă E un fără răsărit din egura uitării Dând orizonă mărcinit Singurătății mării Îngălbenit rămână în veci și aproape stinsul Când alea apei valuri reci Călătoresc cu dânsul Cu atâtea tainici rugăminți Cu atâtea calde șoapte Cu atâtea lacrime fierbinți Vârstate zi și noapte Te-ai rugat Dorul năspus din suflet să-ți dar el se-nalză tot mai sus ca să nu-l poți ajunge. Va rămânea necunoscut și va luci departe, căci luminează din trecut iubirii celei moarte. Și se aprinde pe orizont, pustiu de măr și stepe și a lui farme monoton m fără alt bricepă.